La Sala Albènis del Casal de Tiana celebra els seus primers 100 anys d'existència. Per commemorar-ho, diferents entitats de la vila han organitzat per aquest dissabte una visita guiada que pretén mostrar tots els assistents les bambolines d'aquesta mítica sala tianenca. Enric Monreal, president de l'Agrupació Artística del Casal, una de les entitats organitzadores, ha destacat la utilitat d'aquesta iniciativa perquè els tianencs descobreixin alguns dels seus racons més desconeguts. Tots els que han fet alguna cosa a la sala sabem que hi ha més enllà, però potser hi ha gent que ve fa anys a veure coses a la sala i no he vist mai que hi ha més enllà de l'escenari no? i jo crec que, que està bé perquè ha molta gent que potser fa 25 anys que a un grup o l'altre o el que sigui no? doncs podrà veure com és la vida allà dintre. A banda de l'agrupació artística del Casal, en l'organització d'aquest itinerari també hi participen altres entitats com la Societat Recreativa Snow Pins, la Ciutat Coral Joan Tutianenca, l'Escola Timó, i l'Escola de Música i Dansa de Tiana. Totes elles han preparat un conjunt de sorpreses que es trobaran els tianencs que assisteixin a aquesta visita guiada coordinada per Joan Arquer. De fet, cap d'elles ha volgut avançar cap detall amb la intenció de donar un valor afegit a aquesta iniciativa. Pel president de l'agrupació passió artística del casal. Aquest espai s'ha anat consolidant amb el pas del temps com un punt de referència a la vila. En aquest sentit, Enri Monreal en destaca el seu ús com a sala polivalent. És una sala que, que es fa servir molt, la fa servir tothom realment, tots els finals de cursos, totes les festes així Carnestoltes, eh, Santes Cecílies, no? tot es fan allà, no? realment és un punt important del poble. Des de que vas al col·le ja s'ha anat. més a Tiana molta gent ha crescut en aquella sala, no? La celebració del centenari de la Sala Albenis es completa amb una exposició que recull un conjunt de fotografies de l'evolució d'aquest espai. La mostra es pot veure a la sala d'exposicions Casa de la Punxa i, d'altra banda, els comerços de la Vila han modificat els seus aparadors habituals i els han decorat fins aquest dissabte amb ornamentació de l'època. La visita guiada d'aquest dissabte començarà a les 6 de la tarda i, a partir de llavors, en grups d'una quinzena de persones, es realitzarà un recorregut pel conjunt d'instal·lacions de l'emblemàtica Sala Albenis. Ràdio Tiana, serveis Matius.